گران و مخترماریدن کو دمولانا لیاکتریس داد دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسند دو دار چنگی د دا دی دمینای دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انورشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو زکا تا لخو پکار داو چی دا بیت الله شریف او دا خانکابی تا داغی تعفوز دا, دا پاراں ما تا وینا کلوو وی. او ما تا ری داغی بارا کس خبر کلوو لطا اله دو اله بلا دا خپلو خان مطالبو کلو عبد المطالب و تا دا خان مالک زیم دا زماری او د خانہ کعبه مالکښت اه جه الله دې هغه حفاظت کوي او الله دا غېده حفاظت زمواري اغستر را هغه ټکی دا جمازه د تغابل کسنوي او خوانديواله او زه دا بوزا ابراهام سرد هاتانو سرد فوج نه د خانہ کعبه دروازو له د را روان شويري انقاسين ایا چاګه مخه تر آتا بورعال او لار ور ته کوله د چې کانو یې راله او خانکابې ته نزدې کېدل وادي محصر اې تر را رسیدل نه الله د سمندر نه تو تکر کړی هغه راصول او تخلي کې مخونو کې کانه نیولې ری او د پاتې به باران شو او چاګه کانه پور گرم شو پچا براتو دا نه به پورې دا لاده کول دروانو ل اراده کول داغه د دا ختمول کوشش کول الله اغ انسان ختمي او دا ختم کي چرسوا او ذليل شي ټول خلک باغي باندې لهندوي نه اه ابراهاس رد هاتيانو الله تبو برباد کو خانقاو اه خلقو اگې ته امن کې وساتو دي سرت کي اگې ته اشاره کوي بسم الله الرحمن الرحیم علم ترہ آیا نیفوتو کیف فعل ربکا چیسرنگی کارو کربستا بی اصحاب الفیل دخاون دانو دی آتیانو والا و سرہ آتیانو والا چی آتیان را په مخکلیری او زار را او د الله کور چکم دنروان دی الله ایتا تا, تا دا تدعې انجم نده معلوم الله غي سره سو کړلو عالم آیا وې نګر دو کې دهم چل داغي فی تذلیل فتبعای کی داغي رست کنه الله دړ وکړو الله ختم کړو زکا جه خانکابا دا د دنیا د آبادې دو یو ذریه ده صو پورې دنیا دا آبادای صو پورې خانقابه دایي دنیا به آبادای ولکه چې خانقابه اگر وانه شو نو دنیا دغه بقا به نشته دا, دا ختميږي داغه حدیث ک راضی نبی له سلام فرمایي چې کچری یو کس اگر پاتنه شي د خانقابه د تواب د فارم سوک تواب نه کوي الله فرشتې رولې کې هغه به تواف کوي لیکن د الله عام عذاب راشي دنیا هغه باش تباش دا د امن ځای سره ته آل عمران کې قران کریم داږي بارکه فرمایلو چې ما یو ده څه چې هغه تاسو لدرکول لري چې هغه د امن ځای دشمن کا هغه ته لړو هغه ته او په امن باندې دار گی خان کعبہ دار الله کور دے دیتا دی دته شوق نزدیکه دی نشي او چا چې داغه کوشش کړه دی الله ا خلک تبو برباد کړي دی الله فرمایي سورته ال عمران کې ان اول بیت و جعل الناس للذي بکت مبارکان وهدل للعالمين فيه ايات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا سوچی دے کورت داخلی شو ناغا پا امن باندی شو اپا امن باندی شو و اے مسلمانانو زمانگا مرکزی زی زمانگ اتفاق او دے اتحاد زی زمانگ دے یک جاہ تیز زی اغد اللہ کورد آخانکا برا دخانکا برابر داغې نو روز ته عام جماعتونه دا د مسلمانانو مرکزونه تر څو په دې جماعتونه آباد ځکه دا شاعر الله دي دا آبادی مسلمانان دو مضبوطی او که جماعتونه د خپله کورونا دینی مرکزونه مون هغه پرې خول او مونږ نوڅکه ځان لا کامیابی اعولټوله د من پهې اغرا اغ را په دی ملکې چ کله هنندستان پاکستان دا یو دواو په دی کې یو مرکیزيې بنیاد اغ کې خو دی شو په ندستان کې ددار د او بند مولانا قاسم ننوې رحمت الله عليه داې دغې اغ ملګري غ رالو او د یونونه د لاندې کې نستلو او حدیث اغا بیان کو دا غی نرو نه سفر شو د سفر نه اباده شو دا بعده نه آلوی چتو او دا غی نه یو وسیع چکدن نه یو عریض یو مندرسه دا غی نه جوړه شو دا دین ملک او دین علاکو اغی یو مرکزو دینی مرکز او گردید او آن علماء دا نه تیار شو چې په دې ملکې د قران او د سنت د قانون چغې واله اواز یې پورته کړ چې واخلق اعظمږه استادو کامیابی عقد الله په کتاب کې د قانون او سنت د پیغمبر کې خدا وسنګي ډیره پاره د مرکز ضرورت ده هر یو سیز د پاره مرکز دي ادم سلمانا مرکز هغه دینی ځای نه لري د ان غزنه د انګریز د هغه له مخابله او د هغه سره غجهاد هغه چې کم دی شو امريز د انغه ځینې سپېړ او خلله او بیا په دې ملکي حق پرس علما دا حق پرس خلک apparatus يدل او هغه انريز له سپېړ ورکل ک سپېړ ورکل راځي د هغه مرکزی دي نه ورکل دي د بلده نه نه ورکل دي دا کسه په هغار دي چې مسلمانانو مرکز دي دا غینره دښمن مقابله کېدیش د دشمن مقابله د د کور نه کیږي د د غره نه کیږي د د بلد نه نه کیږي سو په ايجو د مسلمانانو مرکز دی نبی عليه السلام چې کله مدینی منورې ته تشریف وړلو له لمبانه مرکز الته جوړه لمبانه درسګاه اغلته کوله او د هغه مدینی منورې نه چاپیره علاقې جعفر ملکونه د غی فتوا چکم دن شروع شو. و مسلمان اغه نن په ځان باندې پویګین اغه نن د انګریزی او د مغربی ملکونو طرز او طریقې هغه راتینګي او دا ګوري چې د مونږ د کامیابۍ ذرایع او وسایل چکم اغداری اغداري نراشه زمونږ استادو د کامیابۍ ذریعہ هغه یو د خده کتاب ده علوی دغیغه چې مونږ راغی را سره ماسو کوله و ارسل علیهم او اویلی گل پاری باندې تېرن مارغان ابابیل دلدلې دلدلې مارغان هغه پرالو در میهم ویشتل باغې بهجاره تن وکرباندې من سجین چې په شاند کوټکانو یې په اور باندې ګرم کړی شو فجعلهم پس وکړل اګی قاسم معقول په شاند کې یا خلل شوی داول تاسو وسرو دشاعر الله بي قدر يقوله داغه توهين يکو وثم شاعر الله ده الله کورندي داغه توهين داره چې پای کې تبدعات کوي پای کې شرک شرکیات کوي حالان کې جماعت در توحيد مرکز دي ته پای کې د الله نه ما سوو بل چا ته چغسلوي دا ولي وي چې يا محمد الصلاته والسلام عليك یا رسول الله و دا جماعت کے دا چگولے وقعی دا خود شرک الفاظ دی دا خود شرعقی درہ او جماعتنا دا دا اللہ کور دے سورت جن کے اللہ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَا لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَلَّهِ اَحَدَا جماعتنا دا دا الله زینا دی نبا دے کے اللہ سرابل سوک مرابلہ و اللہ سرابل سوک, ورابن سوک ورابن د دې ته تو هیڅ یا الله مدد په دې کې چغاو د یا محمد او د یا رسول الله اواز کوم نه غم کوم دا رنګه د جمعات به قدری دارا چې تا په واقعي اوراس مرواج بدعت هغه چ کم نه راځي چې او داغه تعلیم خلکو ته ور کوي د جمعات به قدری دا رنګه جمعات اواز کول د یو رښویې چیز دا به قدری جمعات ته د شاعر الله او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې څوک په جمعہ کې د روښیوي ست آواز وکي دا وایي الله رتا تا هغه واپس ندي الله ته تا روښیوي شي درن کی ځکه د خدای له قربي قدد وکړل نه جمعہ کې واه آواز صرف د الله پور تک صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه بیان الله يفجعلهم قاسم کول بسم الله الرحمن الرحیم سوره القریش پدې سورته کې بل نمونه ذکر کړی د باطل پرس او هغه درا چې صفره به اوګدی او دېکې د دنیا د پاره لیکن د اللار کتاب او د الله دین د پاره یو غنټه یو سات اګه بوسره ده دوی د سورته دو دښمن دش دشمن دایغه بل نمونه ذکر کوي چې دنیا سره به مال سره امین دا نا اللہ او تعجو پا دا په پا کار دا چی صرف دنیا سره ادا دنیا لکھو گرز را گرزی لیکن دا اللہ را دن دا پارو نا گرزی دا د دی صورت کی دا باطل پرس دا اغا نشانے زکر کو لکھ دا صورتا نزول کی او کم در شم پا دا صورت تین دا بسم الله الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش تعجب دے په محبت دا قریش باندے ایلہ فیهم محبت ده دی رحلت الشتائی یا سفر پا جمعی که وصف ابل پاولی که تاجب ده پا محبت ده قریش و دمال چه مال سرمی ده یا لئیلہ پی قریشن تاجب ده پا سفر د قریش و تعجب تاجب پا کار ده چه داغی پارا اسباب تیاری چه فیانی زیت زمان آمال بکتم زغار یو شوهه ما غربت را باندې عقل لري ما لګټم عقله پلاني دیتادم لیکن دا چاوه چې دینو غربت را باندې عقل لري د دین ما باندې غربت او غریبي راغلره را. ورغه چې دالک برابر کما دیره 파ره سفر وکما نه منګه دا سوچ نه وکړ زمونږ صرف نظر چې لګي نغډیر لګلګي لگ حالان کې نظر ورسته پوره زغلل غوړ زکات چې موږ ته ډېر لږ مزل پروت یو نو ولارد یو مزل دی او هغه د سلاردم هغه چې کدی ځنه ته خو ځان پرانا به او که دنیا نه ته خو ونه نه په کې جال دی لړمانان دی زناور دی په لار او بیا چې زه ته ورسې ناغم دیر ناکار دی نا اللاو اغا خوش با یعبان اغا لار بان چه ده سر راناوالا د دنیا د پار سفار کې نا زان سر رانا دا اغسط را لچا اغا لون سفار بان روانیگ تا زان سر سو اغسط زان لرسو بان نباس کل را تا سره سجکم د دن رانا را نا اغا رانا دا اللا کتاب او د سنت د پیغمبر دا اغا ځان سر روالا چه اغا ورسی که ده حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمائ بیسل عبد عبدن صحا و لها و نسل مقابر و البلا بیسل عبد عبدن صحا و لها و نسل مقابر و البلا و دیر ناکارا کس دے چی ایکو اغا چنجیل لما نانده قبر و اغا بلاغانه اغا مصیبتو ناچاو تا مخکر آروان دے و اغیر کلی دی اغیر تیاری نر کرے د په دې صورت کې تعجب ذکر کې د آره خلکو باندې له اېلا ف قریش تعجب په محبت قریش باندې اېلا فیم محبت د دې رحلت الشتاء یو سفر په جمی کې وڅه او بل په وړ کې جن کې و یو خال قاتل لو شام تبتلو ګرمه کې به یمن تتلرو الای سفر او عاقل او ګدې کوي عاقل خو ځان برابرې غیله ته خو ځان سره أغشته را آ سفر لر روان دي لیکن د خدای کتاب له سفر وله نه کوي ا می دې زوی او علما بلګای ا عبادت خدای کتاب بیانې سنت پیغمبر بیانې دا الله دین بیانې د سره فرصت نه یې راکوي تراش کنه لګو یېږي ټیک د ډېر ژمه کې کیږي خو مخ نه ملایويږي وخرا سره نشټره نه لوي ته تاب ان مرګ راځو ځن کدن د بچه غیوه چه اللہ مال وخرا که چه زنیک ملکم زمان دنیا کی پاتشوه ده نه اللہ وی چه کل نیترالا نبیاغ مخی کی گی ورست کی گی نه نراش تیاری زان لوگ کنه اللہ دل مولد در کل بدن در کل ده وقت دل در کل ده مال دل در کل ری دا غینا فیدا والا ددی وجه نه دا بدن زمان دا وجود داد اللہ یا لوی نمت دا میں متب القدری درا چې موږ د الله عبادت په دې باندې وکړو موږ دنیا له چې کم دن اقډېرو هارون شي بچو فوزیل ابن عیاذ رحمت الله علی بي بي وتوي په فل ځکه ناشته په او کوټه دا برچاتې هغه کې ناشته باچا وزیر ته وای زلمه تنګ شويرې ما چې ته و باسا چې د زړه ملخوش وي نه زه لري چاله بدم ما سره خو سو وی خير زه مې ډېر تنګ ده یوازې ته بوته الته ډېر مال او ډېر افس زیات چا ته بوڅو وي وی, وی نورم سیاوش نور مې ډېر خراب بل جاي ته بوته مال او هرس ډېر وی داګه کې لرې خوشاله شي د نن تم نه شي کې وی را ځم د یو تو عیاض رحمۃ اللہ علیہ هغه وځه کې ناشته بيبي بی او سره ده دې چې کله أنت کې لړو نا سره خبره تر وشولې و دیر طويل زمری ډیر مې ځای ې د سړلو رزو اپس او او دا پیسې چې دا وله وکوو نو به فظان ل وکي اپس راغې پیسې و وړوي دا پیس ما را وړ تاله تخفه کي و و ماله تخفه را وړ دي او وی دا د سري خو د خزانې نه به را وړي که نه دمالقوم به ستا خوندري نه ماله وې ز چې کم نه ماله را کوي ورته تا و ما سره دا خی چې دا مال دا پیسې زمانه و وس وی دا روان شو بی بی و توي چې کلاغي لړا بی بی و توي ګورا د سوه شپون ناریو او تا چې کم دینو وا واپس کړی هغه خبره اوره ده له حار رشید بچا ده یا پس راغی ورته ګور تاس حاجت دا پیسې والا اغه غره په ایمانه کلا وعده ما تکړه ما سره دوه وعده کو چې واپس پر ځن راځمه او ت بیا واپس راالي ورته وی د دې نه اوځاو دا او باسه پیس اوځره سره په مخ خرابې پیسې ځان سره وړي ولی الله زړه هغه مضبوط کړه په خپل کتاب باندې او په خپل دین باندې په پیسو یګانو په بنس باندې کار نه اللہ یو پیسو سرے من را محبت مار سرے اوز ما دن چکم دن اغیر پر خود دیرے فالواب دو دیدی دی عبادتو کی رد بہاز البیت مالک دا دیکور اللذی اغ اللہ اطواما ام چه خوراک ورکل ردی تامین جو دل وگینا و, و او بچ سات دی من خوف د یری د دشمننا چه پیرا علاکی خلق اغل اٹلیش اغه یو خلشي اغه شاله لشي او تاسو په امني د خانه کاوي د وجن نو تاسو ول د خدای کور ته نه او د الله بندگی عبادت ورنه کوی ځکه سوته ان کبوت کم تیر شو اته فرمایلو خدمت کئ لیکن عبادت داغه ته ناراضی نو اکه چې د خدای کتاب او د الله د دین خدمت کئ امن باغه ته نور کوم الله زموري د امن ته کم نه اغستره سوره الماعون دا سوره په نزول کې ولسم په دې سوره تکاثر نازل شو غري دې کې بل علامات هغه ذکر کوله د باطل پرس او هغه داوه چې اتم له بده کړي ورکي په قامت باندې به یقین نه دې د معنی حقیقت دا غینه به خبر نه ني نه علامات او نشانه د باطل پرس هغه ذکر کوله ارائیت اللذی آیت پیجنی آکس یو کذبو چی در او جنکی بابید دی انوزد قیامت و تاقس علی پیجنی چی دا اللہ دین یعنی آق قیامت چا غی ذکر کرلی چی قیامت را روان دی آق قیامت برازی اغیل تیاری ہوکے و آغ مضبوطا و آغ مشہور الوزد اغید در او جنکی نتاقس علی پیجنی نته وای چې ردا اوسشته چې ارته ماتندم دي نو قران دې دې کې دا بیان کړو فذالک الذی یفضد کژدې یذعن یتیم چې دا کله ورته یتیم لا یذعن یتیم دا کله ورته یتیم لا هغه ټیلې ورته نته وای داسه وسو کې چې معصوم دی او نابالغ دی یتیم دی هغه نو ټیلې وای کو هغه ته ورځي نا ټیلہ هغه حقیقت ته ظاهر ټیلنا او هغه دار چې کله یو معصوم دی یتیم دی فلار مړشو شو اسري شو او کور دغه چاته پاتې شو نترو لګي او داغه مال چې کم دنغه اغ او داغه مال چې کم دنغه اغ تاباته نودا سم کا وکړه یتیم له د قلم ورته او دا د په خو دا, دا راواجونه د رسم له چې کله یتیم اقا به مړ شو دا فلار د وفات او یتیم به د کس پادشه نغې به جړل نه به راولای دا مال چې کم دینو کم دیری سسو شته سمره مال لري ولی چې دا غنه دیګونه بنده کو حاله ک دې نه پلار فلار لکفن پکار دی پلار به خول غاری قبر بوله کنه استقالی داننګه دا دارنگ غملبا هچ کم دینه اساس باب تیارل غواړي دینوي چدي دی به ول غواړي او جنازه په کول غواړي اخر په پیاله لغواړي غنا وين ته پوس پیدا کو چې مال سمره مال کم زهره چا سره مال فروت نو دا غې نه هغه شوم ما خامونه هغه به کول حالم کې دا شوم ما خامونه دا نه پیغمبر کول دي نه صحابه کول دي نهطببعینو کوي نه ت طبعینو کل نهح پر کی د چکړ دا باطل پر کو دي او د ظامې او دن چکم کمنه جوکړ دی د دی او جنا فتلقدیر اغاړ بنی جل کې صفه یو سل دو اغوی غوي چې د مړ پهکور کې معام خوړاک دا نشتري چې د ملی په کورې خوړاک چې کمدن نه تکي او ی دا او دا چې کمنه خیرات دی نایخې رات پی کوي په ځان باندې غریبانه دارنګ فتاو رشیدیا اراده بدعت کله ذکرتینای علیکم اغه وی چې د مړې پکوړ کې خوراک او سٹار چتمنو دا حرام ده پور دا پکور که که دی دانش ترې تر دوه ورځې پورې داغه پکوړ کې خوراک دانش ترې ندی ورا غون شي په هغه کې به دا سلام مشوري چې سودې گا پخېږي خپل دیګونه کې به غوخه مای ټول غواړي از زکی که خو ته خیرات لوسی چه دې ته رسیګی نزی ته خودی ته رسیګی کېټه مړیش از زنان د یوځه بلځه هغه براغلی وی ګره براغلی ساند ول براغلی نغی به ویر کې واستاند به وی نه مړ به د قربان شوې او ویره به د قربان لزيات کړي دا ولې دا په پاکی که چلی کنه او په هر کور کې انځو خلک کم نه جوړ کړي کړي او په دې علاکو کې وا یاسو مشهور خوزوی دې زړاو په خو کې ها نا غیلہ بسند مرتلی واغیلہ باغ مرسی وتلی باغیش د کړو اوم د دی د پا پدې بیٹو لاونا کولا نه چاګه برا رسیدا دوره خاطر غم نه دا ان غزنه بچ کم دینو وږ کې سسره شروع کړو نه چا کوه تا نو کی, کی بناست نه خبر به شروع کړې ویر به شروع اغری ته به یې راخون دا ډیل خساره وکنه ادا کور په ډخکارې دو اجه نه هیمه کړل دا کور ستاسو تصفه ته جوړ دی په ډخکارې دو اټمنګ په دوران راخاره چې نه دا غو نه منتبه چې پلان یې په خیراله دا ټریټوی چې غیم په جلاي اریم سان له شروع کې یوته کم دنې شروع د دې خود برکه چې دا ویر او خلک زنانه جړی خلک جړی د دې مبارک حدیث کراږي چې داوود ګرام د دا قیامت پرز باندې و با پدې باندې خارخ دلی خارخ په پیل لګېدلې او دا او ګوګل جامع عقبات ټاکول شي دا چې ویر کوي ان اور خلک چې کم دینې جوړي غم اشتا غمشتا خود سنت مطابق چې پیغمبر څنګه کړ دې غم پراغله دې او صحابه باندې راغله لري حقیقاً څنګه ملاو کړل او جرائه څنګه کلده پکم انداز بانده کلده را نبی صلی اللہ علیہ السلام اولاد افاد شویری بیبیان افاد شویری صحابه افاد شویری لیکن اغی اغی ورنو کلی سنگ چی داخلت اوخ کی اساسولی ری زسترگون اوخ کی بیدلی نه لیکن آواز نر پورتا کلی چگه ندوالی پزان مانی عل ندر آوستی اولت شتی اغین دیتا ووننی زمون غم اخلت شوي او ویلګې غې به یو آوااز چې کم یو سرکې اغبر وخلي حدیث ک راي نبی سرات او سلام فرمایل زماره تعابدار نهکس نې چېګریوار س لقيې مختهقيي او د زمانېجههلی چې کمنو دعاگانې غړ چې زما د غر پهشان دی او زما د فلانی پهشان دی او دا چېغ چې کم دی وي و دانیتن نبی رسولات والسلام وفاتو صحابه کرام راغلو طول غم جن دی خفری چې دنیا مله الله پیغمبر ته لره او بکر صدیق رضی الله عنه شو په خپل ځای پټی او چې کله راغی ان نیر عمر مومنین حاجت عیشر دلان ها کار لړ اگې کر پروت را پروته اپتندی باندې خپل کو او ګیا او بکر صدیق رضی الله عنہ فرمایي چې تا باندې او فاتراغه تاسو به الله دمرګونه نه سکئ په تا باندې دا یو مرګ راغې دا یو فاتراغه او بیا راغې حضرت عمر رضی الله عنہ توره او خلوا او فرمایله چې دااوې کې پیغمبر او فاتچه دي نه پدې تو ته نه سات کته غرضم دا سي او غم دا سره غلو چې ټول مدینہ ټول خلک مسلمانان صحابه کرام هغه چکمنه په خپکان کې او اب بکر صدیق او اوراګه ادمټهونی ورته راځه او دا آیت وته فرمايو وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دا پیغمبر د الله رسول دی د دا دنماخه ډېر پیغمبران تیر شوري پاغي بنه وفات عقل دي نو کپه د بنه داس نشانه خبرونه ده پیغمبر باندې وفات رازي په ټول راغې او کپه د راغې په داس نشانه خبرونه ده پز داغې نه اب بکر صدیق زلان او او حضرت عمر زلان او اګه کیناستو او سلام مشوره او اب بکر صدیق زلان او چاچې د پیغمبر د عبادت کوو او فخر کېږئ ومن من کان یابودو رب محمد صلی الله <سؤال> علیه وسلم فان الحي حي لا يموت نو به شک هغه ژوند دی ا همیشه تنظیم کوون کړي پاک بنده فن ناراضي چاچې د رب د محمد عبادت کوو نو هغه ژوند دی پاک بنده فن په الله ناراضي پیغمبر باندې ناراضي نه په غو بن فنار اغه لوي وه وه په د دنیا نه رحلت کړي په صحابه بن فنار اغه لوي د دنیا نه رحلت کړي لکه کم ترې کم غم چاغي مون تخیل لري مون لاغه پکای چاغه مونږ خلکو الله علم وي وتم د او د عمل چې په منه تطابق کوي کایه طرف ته پښتنو دغه ټول هغه خرابو نبل طرف پای گناکار خلکو او غلط علماء چې کوم علم خرابو دوه طرف تقریبا کوم نن اغواله شو الله رحم وکه خپل فضل وکو حق پر پیدا شو او پدی علاقه کې حضره شیخ القرآن د پنځیرو یو شخصیت الله پیدا کړ دا د لاس نه الله غنانه وکړله او سنت خورکو دغه دغه دا شاګردان او دغه شاگردانو کې حضره شیخ القرآن دوه تالوخان مولانا حافظ الیسین نور الله مرقده دغه داغه نور مرګری او الله پیدا کو داغه د لاس نه او سنت خوارش د مشال بل شو خلک د رناه د لاند د راغې خو او ب چې کم د نغې و پېژنده د کتاب دا یو مشال ده دا یو ننااره و راشه د دی رنا د لاندې ځان قل غړ. چې دافتونونه او د بګانو دا او د مبتتون نه چې کمدن نه غې نه بچمو. الله ی د اویتیم دا کار ورکې یادیم ته واللهیخوا تیزی نهوررکې عامل مسکین په فراک د مسکنین باند. فاویلن پس حلاکت دی للمسولین دا پار داسی منسکو انکو و سوچ منسکی او دا حقیقت نی خبر نرے و تباو برباد دی اغم من گزارا اللذین آکسان صلاتهم چه دا حقیقت دا منسکو نخفل ناساہون نا خبر دی بے پروائی کون کری منسکو کئی ہو پا حقیقت بانی منگ نپوئیگو جمعات اوي یا کان و یا کان استعین الله خاص عبادت وکاو الله خاص تا به مونږه مدا دغاوړو دا وی کنه دچر جمعه ته بارشي یا په جمعه ته په جمعه کې ټاکره او خلانه پیر بابا را رسېږي کا کاسه برابر او سېږي دا ونګې ملامل بابا را رسېږي دا زنانه بروڑه فخیو داغینه چا کم دینو ډوڑا به تنور کې پروزي دغه وی مل عمل با باراو را سیږي ها داغه نه نان بای جوړ کړي د ډوډۍ پاغ باندې راوچتي وی خوب که چاله دلو کنوې داله سړی دیولې سړي دیلې وی اداره زنانو نه ډوډۍ پر وځ نه نو سدي بن دا اولي کرام او کان خلق هغه دې تکینولې و صلوا پرې دوي الله غل مقامات تر کېري درجات ول ورکلري پرې چې پاغه مزوټي سره دنیا د غوچل ته چکم نه راولې چه فلانه راغه او فلانه راغه او فلانه راغه او فلانه راضی او منگ گئی او کار کی گئی و تاس کار کئی او اخپل کار کئی اللہی دو منزر حیقیقن داگه نیچه کم درن نا خبر دی اللذین کسان یراؤم یراؤنا چې دی زان خی خلکتا و یمنعون المعون آمال منکی معمولی سی زنا معمولی سی چالا ور قیده دارنگی اغردین خبران چه پاگی اٹاکاو پیس ایا چا ته بیانینو دعوت نور ور کی د قران او د سنت چراجه د خدای کور تر اچ د خدای کتاب بیانېږي سنت د پیغمبر شروع دي راشه حدیث کرازی ابو هريره رزلانو لار تراوتری سکسانو لالو ورته وی راشه جمعه تا د پیغمبر میراث تقسیمېږي راشه رچاپه کې سره سيږي چاغه واخلې یو رازی پا منڈا بل رازی او جماعت را نلوزی چرالو کئی ناستو حدیث بیان دل سات تیر شو آکسان ابو حریران زلان و تووی سخشتین پا میدان بانده تاسم انتا اج جماعت تراش و میراست تقسیمیگی مو خویان پا میدان خوش سمال و مطاع سپیتی نیشتره ابو حریران زلان و تفرمائی د پیغمبر میراث عق ادب سنت دي دا احاديث دي د قران دي زکه انبيياء عليهم السلام اغه دینر اودنانیر اشرفيغه نه دي پري خو دي بلک اغه دین چکم ده نه پري خو انسان وين سان دومره حريسته دومره زیاته چې دین اغه ته میراث نه وي بلک سه مال چکم ده او پیسې اغه ته میراث وي حدیث کرا دي نبی رسول سلام فرمایي پرس درس علما داد انبيو عليهم السلام وارثان دي د چاجه په سننه پیغمبر باندې منګول اولګولا د یو لوی اسبان منګول اولګولا یو لوی ساغه تمه راو شو ځکه انبيو عليهم السلام دین چکم دنې پر خو ده ورشه قران او سنت داد انبيو میراث ورشه چې په دې کې سوالوي چې زمنګ سمره قسمتې چې من أغزان نه واخلي ا چې سباله مم طاقبه نبیه مزیتو دنیایا هغه پاتره او دنیا هغه به زمون نه پاتې کیږي د دیو جنا نبی له السلام فرمای چې انا قسم چې یا سړی او دا هغه درې زموري یا اوځي دا خپل هټوي چې تاسو به د مرگ نه ما مان سر څه کوله ما ته بستاسونه څه پیدا را رس یا وانتوي چې زبر په سيټه کم نه ډیر و جاله بل و ته یې سره تر قبر لای شم بل و ته یې سره په قبر کې میم نبی صلی الله علیه او ای په دې درو کې کمیو خره ای غژوی چې هغه یې قبر کې به در سره او بیا فرمای چې دا کم یې دبر په څڑی رجالم دا یو ځای وای چې دمره په سی او جالم ډیرو نو دې فائدہ ول نور نشي ورکو ته شجالار نه په جلا باندې سکی اے جلا څه شیره تا ویو سان دې اواله نه چلو شپه غي باندې دریم اا आकाश چاغه به تر قبر سره لښما نه داغه هغه مال دی مالې تر قبر سره لړو بیا قبر سره کې خودي نش او دا دریم زه دا اغه نه کملې چې دوی قبر کې ور سره منه برزاخ کې ور سره او په اخرت کې به درسره ما د په دې درو زمونه کې کوم یو دی اغه زوی یعنی اغه نې کومل ور اجازه ني کومل کو لغالي ځنه توخت یار لغالي چې په ځنکدان کې په خبر کې او په محشر کې او التم زمون په کار چې کم دناراش الله وي ومنعون الماون ومامولیس ذنه هغه چې کم دنې نه دا دالال دین خبر هغه چاته نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم داسې په نزول کې پنلسم دې پس و صورت عادیات نا ناجر شوئره موقعی سلور صورتونو کې د باعتل پرست نشانه اغج کر کڑی وسبدی صورت که ده حق پرست نشانه اغج کر پولا دیس وقت که دو عادی اللہ انسان سرا ده مومن سرکی اور دو عادی زمونک چکم دین آغا خلی دو عادی اللہ مومن سرکی یو طالب خیر کسیر در کم دیم ستا دشمن متباکم د دې زمونږه عقلي چې ستاسو بدن اوستا مال درځم اتا په داري چې دا مال راکی د زو تعالی داتوسې ژوند درک د پدی سوره کې دا سرور سې ژوند دا زکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم ان اعتینا الکوثر بیشکره برکړې موږ تا ته اخر کثیر تعالی موږ اخر کثیر برکو دی پیر تو سیر نومره د کتاب په قرآن نه. موراتنه یو د دنیا کوثر دی یو د اخرت کوثر دی. نو د دنیا کاثر قرآن وکړي. او د اخرت کاثر عقد کوثر. هغه چې نه چې نبی صلی السلام علیه و په غو لاړي خپل مؤمنان هغه ته وبوبچ کم دین ور کوي. نه خير کثیر داده قرآن. ځکه الله فرمایي يؤت الحكمة من يشاؤ ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيرا ورقى الله حكمة پوه آجي چاله غالي آجي چاله داخير ورقرشو نيقنا اغتا دير لوئي کاميابي ورقرشو قرآن دخده كتاب دا لوئي کاميابي دا ددين بغير نا کامي او دي پست لو اغتا کمدن و راشه قران دا پلاس کې غسل غواړي ها زریه دا دنیا د پاره ګرځونې غواړي با نه دا نه ګرځول غواړي چې قران می لاس کړي او پژلونکي می بل سيړي نداء ادا شي نه د پکا زکه د خوده کتاب او د الله دین سره دوکنه شي چلي دي کمنګه دا وایي چې دا, دا قران دی او راځي په دې قران باندې قانون دا ولو دا واقع خبر دا را دی واقعی خبره سیدا ارا وستغواړي په ملکی آینده قرآن او د سنت ځکه پاکستان چې جو جوړې ده نو هم پدی باندې جوړ شو چې زمون قانون به قرآن او سنتي من مشران او علما عقیدې نو ویلي چې په دې ملکه باندې داغ تاغوتی قوتونو داغ ملکونو قانون هغه به پروږي چې دا ښه سميري هغه ښه دا به پروږي نه دې له ټیلور کو دا بلرکو اخفاللح مل نیچه قرآن و سنتی ابدی ملک منگ کو لیکن سوشو غلماء قربانه ورکلی حق پرستی قربانه ورکلی حقیقت سپا تشو زمان پلاس بانده سرالو سیوار تاوان او دا خسران دا تاوان را غی گتاو نشوا یو سلی دی او غزمی دارو کی زان سطل کی راش تیار کی او درا بای کې وسار به کوټه ولم شېله په غړ راغي او راشې ته توله وړله دا نه کې ځان نه مدني غټه کلوه تمه کوي غټلې وبلسي غټلو کوټه ډګه کلوه ته پور کلوه چې دا بخرسو ما او زه ما پلاس او پلاسر راځیو فلانه کار به وکوم غل راغي هغه ار تو تختول زمان علما او هغه mehnat چورو او ریسای مقابله شروع کلام چې د امر په موږ آزاد او که به زمونږ قانوني راشه تیار شوم غلراغي هغه ار سی دشمن لاغي هغه ار سی لیکن دشمن خو دشمن د آغاز له ختم شو سپه له خوره له په بل غل باندې لړو لیکن چې کور کې سړی تخپل انده غ جوړ شي غل بل نه جوړ شي نه د دشمن نه ډیر ناکار دا ډیر ناکار او خپل دوله جوړه کیدل او غیق ملک او د ملکه صحیقته او د فار جوړشو او اعلان لاغه د فار شو اقرانهغه اقا د خدای کتابو نشي د خدای کتاب سره پاول کی دوکان غشورو شو نشي د هغه وخت را روان شو دی ملک تروسه فور راغه قران او سنت قانون دا نهغه نه سپیړه په ارده کې چې کم دین خو لري او دا یاد اوله ری چې کچره دی ملک باندې د قانون را نهغه د سنوب قانون باندې غوښې نردي ملګر ان بقا او اقار هغه پځینه پاتې کی په پا دې باندې یو آفت راځي یو طوفان په دی باند راځي او دا به ختميږي حنا زمونږ ډېر امید ترې زمونږ به پرښتنه ډېر امید تا باطل پرښت اوای کوششونه وکړو موند ته نه هغه والي هغه سمېو نه خولو خلکو ته اندازو لګیدا چې مهنت او مشکلت داسې د پاره هغه د دنیا د عقد خدای دې دین او د قران او د سنت د پارانه ارازې چې دا قران او سنت د په ملک عام شي دا کور کوړتوري شي الحمدلله هغه مشن هغه شورو دې اگر اړوندې نن قرونه د خدای کتاب نه چې کم دې نه هغه ډک دي په هر کول کې دالر کتاب چې غره دا مزه کم دې کوي دا بار د قران دا کم دې کوي څو پرست علماو ته دعاګانې وکړ دي الله دې دغه یې قبول او منور کړي دغه یې قبول الله دې نور نږدې شي زمونږ استاد چې ولایت خیر راځول دي قران چې زمونږ استاد په لاس کې راکو زمونږ استاد سلیت قران چې کمونه هغه پوسکو دغه احترام په کار دي دغه قدر په کار دي موږ لا دا نه دي په کار چې څو یې موږ د خې نه جوړې ډکي امنګ جوړې نسکورکو هغه وګورئ نن دا غي قدر او احترام پکار دی او اقدار حق پرسته ولمو ته کې ناس ته وړي دا خدای کورونه ابادول غاړي خپل کورونه په قران او سنت باندې ابادول غاړي او ان شاء الله زمونږ ملک داسې طرف ته روان دی چې پای کې د الله کتاب आवाज پورته ری او زه په دې درسونه هغه چالو دی دا یو خبره راشي چې دا ملک زمونږ د قران او د سنت د قانون دلان دی او پدې کې به شریعت قانون اغنافی شوی الله د اعظم کا اغروس کوم د ناغذر راولي مانګه د چا هیڅ نبی د تیکو نه داږي کوم د نه بيدګو هر چا له په قدر هر علماء هر عالم له د په کار دي چې کوشش دا کې چې د خوده کتاب اغ بیان کی او د مل ملک د پاره خیر خیو لټي چې زمون د عمل طبیعت روان دی و سہی طرف ته چې کوم د نسې مت اغول کول او اغ د غیر د الله ر کتاب نه غوړنه تبلیغ الی هغه هغه طریقه سره چې کوم د خدای کتاب د الله دین خوري کانون علما دی هغه خپل حته لوڅ فر کوشش کوي دا کنور میکونو دغه کوشش کوي الله د هغه په کوشش کې خیر او برکت واچي الله د هغه هغه سي طرف ته چې کوم نه نه روان کی ال هغه زمونږ د عمل کول په امن باندې پاتې نه نه الله دې سورت کې هغه دوه دې منصرته یو ان اینا کلکوسر بهشکا درکلم ته تا خیر تعالی منګه قران در کرده او دویم خیر کسیر اغا دی حوز کاؤسر چو نبی علیہ السلام پاقی بند بولار دی نبی علیہ السلام فرمائی زبق خپل امت تا بورکو او آن حوز کاؤسر داگی اغا لوخی نبی علیہ السلام فرمائی اغا دا پشاند آسمان دستور ری دا چی خیستری داگی اغا دا گبین او د پای نسپینری ا دې مځې دا دې چې دا غین او ووس کلی فلا تزم ابدا هغه بکري چې کم دنې ته ګینې شي ته دا او طاقه باندې راځي عقد دسی وبري نبی اسلام فرمایځ ما خې طرف ته یو دلته یریش یو دلته باغه تیرې کې فرشته به بورزي نبی اسلام فرمایځ زب اوما او سيحابي او سيحابي دا زما ملګری دي دا زما ملګری دي ما تیرا ولی ما تیرا ولی نبی علیہ السلام فرمائی ما تبا اویلشی لا تدری ما احد اصوبادک پیغمبران تا تا فتنشتر تن پویگی چه ستان روست و ستا پا دین کی دی بیداد پیدا کلو ستان روست و خراب کلو نبی علیہ السلام فرمائی خواہ زما دین خراب کلو فرشتی و ستا دین خراب کلو نبی علیہ السلام فرمائی سحقا لهم سحقا لهم لمن غیر بعدی و حلاکت دی حلاکت دی دا پادا غچا چه زما دین ازما تری که خراب کلو دی و اغیل تبایی و تبایی برباد دی اغیل و دا سره تبا برباد دی چه زما دین خراب کلو دی و پیغمبر اغوال لگور خیری کلو سند پیغمبر پاره ته سنتو نن تم سنتي لیکن هر اغتس چې دی اړتیا لري خپل سيزي بيدوني نه پاره باندې خپکی وي ولې دبل پاره اغبا نه سپروانه چاته پیغمبر سنت باندې قربانه ورکړوي دا سنت باندې او د خوده په کتاب باندې هغه پلارو کې چې کم دی نو هغه وخله شي وي پغه خور اجور بغاتو باندې نوشتریشه بری در لا پیغمبرو نو سنت بغی طول نو خواغو ما اتا تنری خواغا زمان دا روحانی پلارو پیغمبرو من ته اقدی نو رسول دی و منګه پاغه باندې اوخت وکلا چې دا الله او دا سنت د دا پیغمبرو داغی بی قدرتی دی د الله کتاب او د سنت د پیغمبر من پاغه باندې جڑا وکلا من پاغه باندې خفکانو کو موخه پغه وخم نه لته کړي او د الله پیغمبر پغه باندې ویناتې کړي تايف تتل او چکان هغه ته لول نه د هغه ایستره ده روان وتاسو کوي چې چا ورته ته تاسو ضرورت او چکل را روزښت کوه واپس راځي د هغه ځین نو جوانان الکان او پسې کو او پګټ او پکانه شروع وشتل تردی پوره چوینه مبارکه پاغه پونو مبارک ته اوبید اغه په وینه تې کړی را اغه په خپل زړه دا وکړی اغه ته کم نه ور نن زما استاد لاس نه سنت د پیغمبر اغه څخه تغور دی پاغه باندې خپل کې خودشي د چا مجالشتان چې داغه د پر اوفت دی چې کم دی نو چې سنت د پیغمبر قربانه کوي ور نن ول زما استاد په کول کې چې کم نه هغه مال کیږي کور کې یو خدای کتاب پروته احادیث پیغمبر پراتري بل خو اغه سره ډوله سرناچ کم دنغه پراتري من غدا سوچو فکر کړل ری چې د خدای کتاب له موږ څخه پلاور کړی دا اغه ډوله سرناچ کمس بعد د اغه له موږ ور یو طرف ته د مانزه ځای ری د الله د کور چاغه موږ دا الله کور غنو لکه د کور کې د زنانو د لپاره جماعت کور دی دا اغه د مانزه ځای ری نن مونږ درې سو مره احترام او ادب کولر منګ بل کې داغي به قدرې کو د چا کلم مونږ داغي به قدرې کو او الله به زمونږه سې عزتوي مونږ د خودار کتاب او د پیغمبر عزت نکو نې زمونږه بسنګ عزتوي نن کومه غره شای زلیلې په دی وځا چې د الله کتاب او د سنت د پیغمبر مونږ داغي قدری قدرې شروع کولې ځکه نبی ورسله علیه السلام به خيري آغہ چاته وي چې داغه سنت دنیا کې چکم ده خراب کړو نه آنا کلکو سر بکه درکې منتا ته خیر کیر یا آلته آخرت کې خل د کا سر عغ بله دررکو فصللی ل راکه نهمونځ کوه دپار د رخپل وانر او قوربانانی کوه فصلې ل راکه د بدننی ادت کوه دپار د رپل وانر عمالی قبانانی کوه دا دوسونه الله منږله را کړي یا مال را کړی دی یو بدن را کړل نه مال او بدن اولګو نه موږ لب الله سره کړیو نو سوره توبه کې الله فرمایي یا صلی یا لس مایت کې ان الله اشترع من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بیشک الله استرید مؤمنان ون نفسن دغی او مالن دغی بان لهم زکات دې لپاره جنته ده الله ایمه والا جنته تیار کړه مال مال راکا او بدن راکا نه تا ما جنته تیار کړې ستا مرد او غيته داخلي دو دا چې کم دې سم دي الله په مؤمنانو باندې سومر مهربان دي شلي دې له توفا شلي دې له ساده رو او ټکو له کې دې له جمعي نو لپاره وشه او زه په دې بغورځي الله امداد والا چاندا اره مدرسه چې کم مقروز ده ا کارزدازه اما سره دور امدادو کوي دا بلګي ها خپل قرباني سو کوي دا لا کورد ابادیه دا, دا لا کوردې جماعت حرکت تعاون کوي اذان نه خبره ده خوده خو جماعت نه ور کوي کنه دې مدرسې نه ور کوي د پزانساتي راشه خیش په روزيري او خلک بسرمدار نه چا غرش نن نسبلي و نسبله کاری ساری تاسو ځان له اکارې پروانې ایس پروگرام کار ماربې نه او چې ګوري ته نه خرڅ بو سره دی ګډ بو تو لاړې دغه بو سره مال دولت په سره پروانې نه رقم زینه خدا دغه چې د الله کتاب او د الله دین سره ده امدان هغه چې کم دې نه ګرځولي الله وی و تعالی ما خیر کثیر در کړره تعالی ما قران در کا نه ته د الله کتاب پرهغون مال دولت په سره inna a'taina kal kauthar beshka darqaldae man tala aakhir kasir wa ta'lam man gal we khair dar ko quran um dar ko aw deem khair kasir na murado aga hauz e kauthar de hauz e kauthar che nabiyil salatu salam ba paagi band ulale hazrat anas radhiyallahu nabiyil salatu salam کو چې کله مرغزیش نه ستاسو خو یولې مقام دی نزهبه تاسو سره ملاقات څنګه کومک یا بد ته کوم زي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل تب ما امومه میدان حشر کې و یکال تک نه اے نتجدوکا نزهبه تاسو کوم زکه مومه نبی عليه السلام فرمایل عند ال عند الصراط که عند المیزان خواکی اغیسرانیما نا عند السرات دا پولی سرات پا خواکی نبیعوی کچر آلتا کنی نبیعوی کمزے گورم نبی علیہ صلاة و سلامتا فرمل عند الحوز په خواکی دا حوز اکاو سر آجینا چه نبی علیہ صلاة سلام پا انتظار بندو لڑی چا تا بو لڑی دی مومنان دی مسلمانانو تهو لاړي چې زما او مک زما خیرخواه دن اغ به راي او زهله په خپل لاس با نبه ورکمغ به میزبانې منږ به ممان اللارې منږغ نصب کې نب سلام فرما ز به او لان په حوز کاسر باندې خپل او متیانو طبو ورکمه او میزبان چېغ د میلمانو په تموي چې ملمانه به میث اخراي چیزی خزمتو کما آخراز کاکور ورکم نبی علیہ السلام با حوض کاؤسر بانی لالو میز بان بای منگ با ملمانیو او هری او تبا پخپل لاز بانی او بج کم دین ورکی و ما با علتا کی اوممی حوض کاؤسر سر بزولی آلی او داس داغی دا او بری چې نبی علیہ السلام فرمائی دکا بین نخوابیری دا, نخو دا پای نسپینری اخوان اگے داس مزیدار دے چا چواب اس کله نا غلطتن د چکم نن بیا رانش او دغه غلا سن نبی علیہ السلام فرمای ک عدد نجوم السما پشان دا غا دستور د اسمان دی یعنی دوم را دی او دوم را خستری فمن شرب من رو فلم تزم ابدا چا چې دا غنوب وکړي د د تباب بیا توندون لګي د صبرې د نبی رسول الله فرمایي زما خې ترپ ته به وډلتي راکړېش زبا واز کما حلم اليا حلم اليا راوليد زما ملګري دي راوليد زما ملګري دي فايقال لي یا محمد لا تدري ما احدثو بعدك پیغمبر اتا پتنشته لري دا خلک دئ چې ست دین خراب کړو ستا دا دین کې د ځان اته ریقه دن نکړوي نبی رسول الله باندې افسوس وکي دین خراب کړو ما هو تسہی پر خو داو زما طریقې په مار کړوې نبی رسول الله و فرمایي سو قلهم سو قلهم لمن غيّر و حلاق دیشی تباو برباد دیشی آسو که چه زمان دینی زمان خراب کلو زمان رستو ما خواه سلامت و تا پری خودو نو دی زمان دین نمگان کلو خراب کلو دی خیری بور لوک نو آن حوز که سرو چه نبی علیه السلام پاقی بانده بولا لی زکاللوی تعالی منگ خیری کسیو اغدر کل ری نو تو سکی فصلی لربکا پس بدني عبادت کو عادت فار درخپل وان هر اعمالي قربانيو کا ستا بدن دې د الله ته بداري نستا مالي د الله ته بداري بدن زمونږ تابدار د الله دی زمون افدانونه زمون بدنونه د الله کې ته تابدار دي بلکی هغه مخلوق تابدار دي اغه غیر لتا به دردې اغه قبرونو د سلو ته دی دردې نه مونږه څنګه په دې باندې الله سره سودا کوو او سورې توبکه تیری شو د لا تجارت مونږ سره ډېر پیدمندې ځکه دنیا کې مخ خلق تجارت کې کنه سوداګانې کوي خپلې چا چې ما سره سودا و شو نه ډېر غونه دا او ډېر بهتره ده او ډېر قیمتی سودا را اغه سره إن الله هشترا من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة بشكال لا أغسط دي دمؤمناننا نفسنا داغي آبدا ننا داغي علي مال آبدا داماستاسو ناغستره وله بأن لهم الجنة ذكاة ردير پارا جنت دي الله وما دل جنت مخرقل دي مال دا د سيزو ناراکه دا مال او بدن علي مال راکه نه پدي بدن مانه عمل پکار دي او بیا دا خپل مال د الله تابه در کول بکاردې نه تجارت آسان دي سودا آسان را س پاکستان خرج دي سودا الله من سره کوي نه راځي چې منګه مال سره دا سودا کو او دا سودا دا دیر سودمن را او راوډېر फायदा منار چه منگ لاللان غدوها دی سره سر کې چه منگ و سر اول پورک یاو خیلی کسیر آدویم کم دینو الله دشمن بستا تبایی فسلی لرب بکا پس بدنی عبادت کوا در اخپل وان هر او قربانی کوا مالو بدن او زکا پسور انام که تیرشو مخی چ الله دا اعلان لنبنی کڑو قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَعْتِي لِلَّهِ رَبِّ اعلان و کافی غمبر دی خلق و تا چیزو قیم داسې داسې داس داس دا سی و تاسم دا سی څنګه کئی سنگا بشکا بدن زمان او زما او جن زما او مر زمان خاص دفارا دی او الله دی هغه ممنانه تاسو خپل مال و بدن مرد او بدن خپل مرګ او جان هغه د الله پر رضا استعمال کړي او مغ ارچ ناراضي خو چې دا څو وخت کې راشي چې موږ د الله تابع ولی ولې کچره تابع درته الله نه یا مرګ راغې نو ګوره په خسران او پا تاوان کې وپریزو نو د دنیا تاوان خپل مال دولت ته رولې خو ګره دا بیان نه رولې ځکه صورت هجر کې الله peghambar te farmayilu kana wa abud rabbaka hatta ya'tiya kal yaqeen wa abud rabbaka hatta ya'tiya kal yaqeen ibadat ka wad arqbal tardee pore chiraash tal marg da ibadat banqee da tar marg pore da kal do lana چې دا استرګې غلي دلې د دنیا تر أغلې او احکام در باندې اواعیت شي وی دی فر شي وی دی نتر مرګ پر استاب کار دای چې د دا الله بندگی د الله عبادت پکه د پیغمبر خو کړه تر مرګ پر نو ول امت ته سماپ ته سو چې زار سرک زمانہ ود الله عبادت کو قران تبکین او بیا چې کمنه چټی بکو دنیا له بمنډې وو نا یو لاس کې به قران نه او بل کې چې کمنه دنیا در سره وای خدا دنیا بر آل او پدی کتاب باند بی لگه اصینا چی دا خیل آسراوال او پدی باندی اصار ابکی چې په مال دولت باند قرآن اغاو نه دا سینا قرآن لا واخلا او مال اغبیا قدی باند اول اگوا نستادا بدن استادا مال دا بقیمتش فصل لربک و نهر این شانعکا بیشکا دشمنستا هوالعبتر دیب تباوی